Розділ 7. День 2. 8.00. Наступного ранку Роберт підійшов до стійки прокату автомобілів. "Доброго ранку", привітав його клерк німецькою. Це послужило йому нагадуванням, що він знаходиться у німецькомовній частині Швейцарії. "Доброго ранку. Чи можу я найняти автомобіль?" "Так, сер, звичайно. На який термін вам потрібна машина?" «Гарне питання. На годину? На місяць? А може на рік чи два?» «Я точно не знаю. Ви маєте намір повернути машину до аеропорту?» «Можливо». Клерк здивовано подивився на нього. «Дуже добре. Будьте ласкаві, заповніть ці папери». Роберт розплатився за машину за допомогою спеціальної чорної кредитної картки, отриманої від генерала Хіліарда. Клерк здивовано оглянув картку, перепросив і пішов до кабінету. Коли він повернувся, Роберт поцікавився. Якісь проблеми? Ні, сер, ніяких. Машина виявилася сірим опалем Омега. Виїхавши з аеропорту на трасу, Роберт попрямував до центру Цюріха. Йому подобалася Швейцарія, і він вважав її однією з найкрасивіших країн світу. Кілька років тому він катався тут на лижах, а ще йому неодноразово доводилося виконувати тут завдання, взаємодіючи зі швейцарською розвідкою. Під час Другої світової війни швейцарська розвідувальна служба була організаційно розбита на три відділи – Д, Ф та І, які відповідно займалися Німеччиною, Францією та Італією. Зараз головним завданням розвідки Швейцарії було виявлення шпигунських операцій усередині різних організацій ООН у Женеві. Роберт мав друзів у швейцарській розвідці, але він пам'ятав слова генерала Хіліарда. Ви не повинні вступати в контакт ні з ким із них. Поїздка до міста зайняла 25 хвилин. Доїхавши до центру, Роберт направив машину до Долдер Гранд Готель. Готель залишився таким, яким Роберт і пам'ятав його. Швейцарський замок з баштами, величний і респектабельний, оточений зеленню з видом на озеро. Роберт посавив машину на стоянку і увійшов до вестибюлю. Стійка портьє була ліворуч. «Доброго ранку!» «Доброго ранку! Чи є у вас кімната на день?» «Є! Як ви платитимете?» «За кредитною карткою» тією самою чорною з білою кредитною карткою, яку йому дав генерал Хіллярд. Роберт попросив у партія карту Швейцарії, а потім його проводили в комфортний номер у новому крилі готелю. У номері був невеликий балкон на озері. Стоячи на балконі, Роберт вдихав про холодне осіннє повітря, розмірковуючи про завдання, яке він мав виконати. Почато йому було абсолютно нема чого, Ніякої зачіпки. Всі елементи рівняння його завдання були невідомими. Назва туристичної компанії, кількість пасажирів, їхні імена та адреси. А чи всі свідки перебувають у Швейцарії? У цьому і полягає наша проблема. Ми не знаємо, де вони та хто вони такі. А головне, що недостатньо знайти просто когось із свідків. Ви повинні відшукати їх усіх. Єдиною інформацією, якою він володів, було місце та час. Утендорф. Неділя, 14 жовтня. Йому треба було за щось ухопитися. Наскільки він пам'ятав, автобуси з денними туристичними поїздками вирушали лише з двох міст – Цюріха та Женеви. Роберт відкрив ящик столу і дістав телефонний довідник. Там було вказано близько десятка туристичних компаній – Sunshine Tours, Swiss Tour, Tour Service, Tour Alpino, Tourism Raisin. Він мав перевірити кожну з цих компаній. Виписавши всі адреси, він сів у машину і попрямував до найближчої контори. Біля стійки два клерки обслуговували туристів. Коли один із них звільнився, Роберт звернувся до нього. «Вибачте, будь ласка. Минулої неділі моя дружина їздила одним з ваших маршрутів і забула в автобусі сумочку. Вона, мабуть, просто відволіклася, побачивши падіння метеозонду біля Уетендорфа. Клерк насупився. «Мабуть, ви помиляєтеся. Наші маршрути не проходять біля Уетендорфа. «Ох, вибачте. Перша невдача». Розмова у наступній компанії обіцяла бути більш перспективною. Отак Клерк усміхнувся. «Наші маршрути проходять по всій Швейцарії. Вони найцікавіші!» «А чи не було у вас у неділю маршруту, під час якого автобус зупинився, щоб подивитись на падіння метеозонду?» «Моя дружина пізно повернулася до готелю, і я…» – Клерк за рішуче заперечив йому. «Ми дуже пишаємось тим!» що наші маршрути ніколи не затримуються. Жодних незапланованих зупинок. Отже, ваш автобус не міг зупинитися, щоб спостерігати за падіння метеозонду. Це виключено. Дякую вам. Друга невдача. Бюро третьої компанії розташовувалося на Банхов плац, і на вивісі було написано Sunshine Tours. Роберт підійшов до стійки. «Доброго дня. Я хотів би поговорити про один із ваших туристичних автобусів. Я чув, що біля Утенторфа впав метеозонд, і водій зупинив на півгодини автобус, щоб пасажири могли спостерігати за цією картиною». «Ні, ні. Він зупинився лише на 15 хвилин. Ми маємо дуже жорсткий розклад». Потрапив. «А що вас цікавить?» Роберт дістав одне із посвідчень, переданих йому в конверті. «Я журналіст і пишу статтю для «Тревел Ентлеже» про ефективність використання туристичних автобусів у Швейцарії порівняно з іншими країнами. Чи міг би я взяти інтерв'ю у вашого водія?» «Це може вийти цікава стаття, справді дуже цікава. Ми, швейцарці, пишаємося ефективністю своєї роботи». І ця гордість цілком заслужена, запевнив його Роберт. А чи буде згадано назву нашої кампанії? Безперечно. Клерк усміхнувся. Добре, тоді не бачу тут нічого поганого. Чи можу я зараз поговорити з ним? У нього сьогодні вихідний. Клерк написав на карці ім'я водія. Роберт прочитав його. Ганс Бекерман, Клерк додав ще й адресу. Він живе в Капелі. Це невелике село за 40 км від Цюріха. Зараз ви застанете його вдома. Роберт сховав картку. Дякую. Так, до речі, оскільки нам знадобляться й інші факти цієї історії. Чи не скажете ви мені, скільки квитків було продано саме на цей маршрут? Звичайно. Ми записуємо наші маршрути. Хвилинку. Клерк дістав книгу з під прилавка і почав гортати її. А ось неділя Ганс Бекерман. Там було семеро пасажирів. Цього дня на маршруті був невеликий автобус і веко, сім пасажирів та водій. Уже дещо. А чи у вас випадково немає імен цих пасажирів? Сер, люди заходять з вулиці, купують квитки і вирушають у поїздку. «Ми не питаємо у них жодних документів!» «Ще раз дякую!» Роберт попрямував до дверей. Клерк гукнув його. «Сподіваюся, ви надішлете те нам копію статті?» «Безперечно!» – відповів Роберт. Він вирішив вирушити на Талштрасси, звідки йшли туристичні автобуси, ніби автобус міг розповісти йому якусь приховану інформацію. Івеко був коричнево-сріблястим – досить невеликим, щоб успішно долати круті альспійські дороги. Він був розрахований на 14 пасажирів. Але хто ті сім пасажирів і де вони зараз? Роберт повернувся в машину і подивився карту, а потім виїхав із міста у напрямку села Капель. Рухаючись на південь, він проїхав великі пагорби, що оточували Цюріх, і почав підніматися до Величних Альп. Тут він проїхав Адлісвіл, Лагнау, Хаузен і ще якісь безіменні села з будиночками, які зображують на кольорових поштових листівках. І за годину в'їхав до капеля. У цьому невеликому селі були ресторан, церква, пошта і щось близько дюжини будинків. Роберт зупинив машину біля ресторану і зайшов до нього. Офіціантка прибирала сіл біля дверей. «Вибачте, фройлен, як мені знайти будинок Гера Бекермана. Офіціантка показала на дорогу. «Он там, біля церкви». «Дякую». Роберт повернув праворуч до церкви і зупинив машину біля скромного двоповерхового кам'яного будинку, дах якого покритий керамічною плиткою. Він вийшов із машини і підійшов до дверей. Не побачивши дзвінка, Роберт постукав у двері. Йому відчинила важка вусата жінка. «Вибачте за занепокоєння. Пане Бекерман вдома?» Жінка підозріло оглянула його. «А що вам від нього потрібно?» Роберт обдарував її переможною усмішкою. «Ви, мабуть, пані Бекерман. Він витяг своє репортерське посвідчення. «Я пишу для журналу статтю про швейцарських водіїв туристичних автобусів, і вашого чоловіка перекомендували мені як одного із найдосвідченіших водіїв в Україні». Жінка засяяла і сказала з гордістю, «Мій Ганс – чудовий водій». «Саме це мені говорили всі, пані Беккерман. Я хотів би взяти у нього інтерв'ю». «Інтерв'ю у мого Ганса для журналу?» – вона зніяковіла. «Це так цікаво! Заходьте, будь ласка!» Вона провела Роберта в невелику, ретельно прибрану вітальню. «Зачекайте, будь ласка! Я покличу Ганса!» У будинку були низькі стелі, темні дерев'яні підлоги, дерев'яні меблі, невеликий кам'яний камін та мереживні фіранки на вікнах. Роберт стояв і розмірковував. «Це не тільки його найкраща зачіпка, це його єдина зачіпка!» Люди заходять з вулиці, купують квитки та вирушають у поїздку. Ми не запитуємо у них жодних документів. Роберт подумав, що звідси йти більше нікуди. Якщо цей варіант не спрацює, залишиться лише дати оголошення. Сімох пасажирів туристичного автобуса, які спостерігали падіння метеозонду, прошу завітати до мене в готель завтра у півдні. Гарантується сніданок». У кімнату зайшов худий лисий чоловік. Він був блідий, і гусі-чорні вуса якось не пов'язувалися з усією його зовнішністю. «Доброго дня, пане Сміт! Доброго дня!» Голос Роберта звучав сердечно. «Мені дуже хотілося познайомитися з вами, пане Бекерман. Дружина сказала, що ви пишете статтю про водіїв туристичних автобусів. У його промові відчувався сильний німецький акцент. Роберт чарівно посміхнувся. «Це правда. Наш журнал цікавите ви і ваші безаварійні поїздки». «Та гаразд!» – грубо обірвав його Бекерман. «Вас цікавиться штука, яка розбилася вчора у півдні. Чи не так?» Роберт постарався зобразити збентеження. «Так, якоюсь мірою». Це питання мені також хотілося б обговорити. «Чому б вам так прямо і не сказати? Сідайте!» «Дякую!» – Роберт сів на диван. «Жаль, що не можу запропонувати вам випити, але ми більше не тримаємо в будинку спиртного». Він поплескав себе по животу. Виразка. «А лікарі навіть не можуть призначити мені ліки для знеболювання, бо маю алергію на всі ліки». Він сів навпроти Роберта. «Але ж ви приїхали сюди говорити не про моє здоров'я, так? Що ви хотіли б знати?» «Я хотів би поговорити з вами про пасажирів, які були в неділю в автобусі, коли ви зупинилися біля Утендорфа подивитися падіння метеозонду». Ганс Бекерман дивився на нього. «Метеозонду? Який метеозонд? Про що ви кажете?» Метеозонт, який ви маєте на увазі космічний корабель?» Тепер настала черга Роберта здивуватися. Кос... «Космічний корабель?» «Так, літаюча тарілка». Роберту був потрібен час, щоб переварити почути. Він відчув, як раптом по тілу пробіг холодок. «Ви хочете сказати, що бачили літаючу тарілку?» Так, а в ній мертві тіла. У швейцарських Альпах розбився метеозонд НАТО. На зонді було встановлено кілька експериментальних військових приладів, суворо засекречених. Роберту важко вдавалося говорити спокійно. Пане Бекерман, а ви впевнені, що бачили літаючу тарілку? Звісно, це те, що зараз називають НЛО – і там, усередині, були мертві люди? Ні, не люди, істоти. Дуже важко описати їх. Його трохи пересмикнуло. Вони були дуже маленькі, з великими дивними очима, одягнені в костюми сріблястого кольору. Дуже страшна картина. Роберт слухав, але ніяк не міг упорядкувати свої думки. А пасажири це бачили? «О, так, ми всі бачили. Я зупинився, мабуть, хвилин на 15. Вони хотіли, щоб я ще постояв, але у компанії дуже суворі правила щодо розкладу. Ще навіть не запитуючи, Роберт уже знав, що ставити питання марно. «Пане Бекерман, а ви випадково не знаєте імен ваших пасажирів?» «Пане, я водій автобуса». Пасажири купують квитки у Цюріху, і ми здійснюємо поїздку на Південний Захід, до Інтерлейкену та на Північний Захід до Берна. Вони можуть вийти в Берні або повернутися до Цюріха. Ніхто не називає своїх імен. «Значить, ніяк не можна дізнатися про їхні імена», – розчаровано сказав Роберт. Водій замислився. «Єдине, що я можу сказати вам – Серед пасажирів не було дітей, лише чоловіки. «Одні чоловіки?» – Бекерман знову замислився. «Ні, не так. Була одна жінка». «Чорт забирай, це мені мало що дає», – подумав Роберт. «І навіщо я узявся за це завдання?» «Отже, ви кажете, пані Бекерман, що всі пасажири сіли в автобус у Цюріху, а після закінчення екскурсії просто розійшлися?» «Саме, пане Сміт!» «Отже, я не маю навіть того сіна, в якому треба шукати голку!» «А ви щось пам'ятаєте про пасажирів? Може, вони щось говорили чи робили?» Беккерман похитав головою. «А я зайнятий роботою, тож не звертаю на них уваги, якщо тільки хтось не перед'являтиме претензій, як цей німець!» Роберт завмер і дуже м'яко поцікавився. «А що за німець?» Усі пасажири були збуджені, побачивши Енглеота мертвих істот, а цей старий почав скаржитися, що йому треба якнайшвидше потрапити до Берна, щоб підготувати якусь лекцію для університету на завтра. Хоч якийсь початок. «А ви щось про нього пам'ятаєте?» «Ні, зовсім нічого. Він був одягнений у чорне пальто. Пане Бекерман. Я хотів би попросити вас про послугу. Чи могли б ви проїхати зі мною на машині в Еттендорф? У мене сьогодні вихідний, і я зайнятий. Я з радістю заплачу вам за це. Так, 200 марок. Я не тоді 400 марок. Беккерман замислився. А чому і ні? День хороший для автомобільної прогулянки, так? Вони поїхали на південь через Лузерн і немов іграшкові села Іменсі та Мегген. Від пейзажів просто захоплювала дух, але Роберт був зайнятий своїми думками. Вони приїхали через Енгельберг, з його старовинним монастирем Бенедиктинок на великій швидкості промчали повз Лезігерна і Фоленці, повз прекрасне блакитне озеро, на гладі якого виднілися білі точки вітрил і яхт. «Далеко ще? – запитав Роберт. – Вже близько, – відповів Ганс Бекерман. Вони їхали ще майже годину, потім в'їхали до Спіза. – Тепер зовсім поряд, – сказав Бекерман залишилося обійтий Тан. Роберт відчув, як прискорено забилося серце. Він мав побачити щось неймовірне – прибульців з інших світів. Вони залишили позаду маленьке село Тан, і через кілька хвилин, коли машина під'їхала до Гаю, Ганс Бекерман витягнув руку і сказав – ось тут. Роберт завернув на узбіччя і зупинив машину. «Через дорогу, за тими деревами!» Роберт відчув, наростаючи збудження. «Добре, давайте подивимося!» Мимо проїхала вантажівка. Пропустивши її, Роберт і Ганс перейшли через дорогу. Роберт пішов за водієм невеликим спуском до дерев. Тепер дороги зовсім не було видно. Коли вони вийшли на Галявину, Бекерман заявив. «Це прямо тут!» На землі перед ними лежали уламки метеозонду. Розділ восьмий. Я вже старий для цих ігор, стомлено подумав Роберт, адже я справді почав вірити в його казку про тарілку. Ганс Бекерман розгублено розглядав уламки, що лежали перед ним на землі. Неймовірно, це зовсім не те. Роберт зітхнув. Так, зовсім не те, правда. Бекерман похитав головою. Але ж учора вона була тут. Ваші маленькі зелені чоловічки, мабуть, відлетіли. Але Бекерман був опертою людиною. Ні ні, вони були мертві. Усі мертві дуже добре узгоджуються із моїм завданням. Єдина моя ниточка божевільний старий, якому здаються космічні кораблі, подумав Роберт. Він підійшов до оламків металозонду і уважно оглянув їх. Велика алюмінієва оболонка 14 футів діаметром, рвані краї від удару об землю. Усі прилади було знято, як і казав генерал Хіліарт. Не можу сказати вам, наскільки важливими є прилади з цього металозонду. Роберт обійшов розбитий апарат у спробі щось виявити, намочивши ноги в мокрій траві. Нічого. Цей зонт був аналогічний до дюжини інших, які йому доводилося бачити. Ганс не здавався, демонструючи німецьку впертість. Це штучки прибульців. Вони зробили, щоб все так виглядало. Ви ж знаєте, вони все можуть. Роберт вирішив, що робити тут більше нічого, та ще й ноги промокли, доки ходив високою травою. Він уже повернувся, щоб піти, але зам'явся, захоплений раптовою думкою. Він повернувся до зонда. «Ви не могли б підняти його?» – запитав він. Бекерман здивовано глянув на нього. «Ви хочете, щоб я підняв його? Будьте ласкаві!» Бекерман знезав плечима. Він взявся за край легкої оболонки і підняв її, тоді як Роберт підняв інший край. Взявши себе на спину, Роберт проліз під оболонку, приблизно до центру того місця, де вона лежала. Ноги його потопали у траві. «Тут мокро!» – крикнув він. «Звичайно, вчора весь день лив дощ, уся земля промокла». Роберт вибрався з-під оболонки зонда. «Божевільна погода», – сказав йому пілот. «У неділю було сонячно». А якраз у неділю зазнав аварії зонд. Весь день лє, а вночі ясно. Тут треба мати барометр, а не годинник. «Яка була погода, коли ви побачили НЛО?» – запитав Роберт. Бекерман замислився. «Чудовий полудень». «Сонячно?» «Так, сонячно». «А вчора? Весь день лив дощ?» Бекерман здивовано глянув на нього. «Ну то й що?» Значить, якщо зонт лежить тут другу добу, то земля під ним має бути сухою або, принаймні, трохи вологою, а під ним трава така ж мокра, як і довкола. Бекерман здивовано дивився на нього. «Не розумію. І що це означає?» «Це може означати, – обережно почав Роберт, – що хтось поклав цей зонт сюди вчора після початку дощу і забрав те, що ви бачили» що було більш здорове пояснення, до якого він не здогадався? Та хто б почав робити такі ідіотські речі? І зовсім не ідіотські, подумав Роберт. Це могла зробити швейцарська влада, щоб спантеличити непроханих ротазеїв. Для приховування істини дезінформація є найпершим хитрощим. Роберт крокував травою, розглядаючи землю і лаючи себе, що мало не купився, як ідіот. Ганс Бекерман підозріло спостерігав за ним. «А для якого журналу ви пишете статтю, пане?» «Тревел енд леже», – Бекерман засяяв. «О, тоді ви, мабуть, захочете сфотографувати мене, як хлопець». «Що? Ну, той фотограф, що сфотографував нас». Роб... Роберт похолов. «Про що ви кажете?» «Про фотографа. Він сфотографував нас на тлі цієї штуки та поабіцяв надіслати кожному по фотографії. Деякі пасажири також мали фотоапарати». «Хвилинку», – повільно промовив Роберт. «Ви кажете, що хтось сфотографував пасажирів на тлі НЛО?» «Саме це я й намагаюся пояснити». І він обіцяв надіслати кожному по фотографії? Точно! Значить, у нього мають бути ваші імена та адреси? Звичайно! А як же інакше він зміг би надіслати фотографії? Роберт стояв, не рухаючись, відчуваючи, як його охоплює почуття ейфорії. «Успіх, Роберте! Тобі пощастило, сучий ти син!» Нездійснене завдання раптово обернулося ласом шматочком. Йому не треба більше розшукувати сімох невідомих пасажирів. Треба просто знайти одного фотографа. Чому ви раніше не сказали про нього, пане Бекерман? Але ж ви питали мене про пасажирів. Це означає, що він не був пасажиром. Бекерман похитав головою. Ні. Його машина стояла через дорогу, і її вже почав витягувати тягач, коли сталася ця катастрофа. Хлопець перебіг дорогу, щоб подивитися, що трапилося, а коли побачив, то збігав до своєї машини, приніс фотоапарат і попросив усіх сфотографуватися на тлі тарілки. «Ви знаєте ім'я цього фотографа?» «Ні». «А що-небудь пам'ятаєте про нього?» Бекерман напружено замислився. Він був іноземцем, американцем чи англійцем. Ви сказали, що його машину збирався відбуксувати тягач? Так. А ви не пам'ятаєте, куди подався тягач? На північ. Думаю, що у Берн. Тан, звичайно, ближче, але в неділю всі гаражі в Тані закриті. Роберт усміхнувся. Дякую, ви дуже допомогли мені. «Ви не забудете надіслати мені статтю, коли вона буде закінчена?» «Не забуду. Ось ваші гроші та ще додатково 100 марок за допомогу. Я завезу вас додому». Вони повернулися до машини. Векерман відчинив дверцята, потім зупинився і обернувся до Роберта. «Ви дуже щедрі». Він дістав з кишені невеликий прямокутний шматочок металу розміром із запальничку, в який сяяв маленький білий кристал. Що це? Я знайшов це на землі в неділю, перш ніж ми повернулися до автобуса. Роберт уважно оглянув дивний предмет. Він був легким, як папір, пісочного кольору. З одного боку край був обламаний, і це могло означати, що цей шматок є частиною іншого предмета частиною обладнання, встановленого на метаозонді, або частиною НЛО. «Може, він принесе вам удачу», – сказав Бекерман, засовуючи в гаманець гроші, отримані від Роберта. «Мені так він уже приніс». Він широко посміхнувся і заліз у машину. Тепер настав час поставити собі головне питання. «Чи справді я повірив у НЛО?» Роберт багато читав диких газетних історій про людей, які стверджували, що вони побували на борту космічного корабля і тепер наділені над природними знаннями. Він завжди вважав, що ці люди або грають на публіку, або їм слід звернутися до психіатра. Проте останніми роками з'явилися статті, які не так легко було спростувати. НЛО свостерігали астронавти, льотчики ВПС, поліцейські та інші. Це заслуговувало на повагу і люди, що уникають зайвого газетного галасу. На додаток до цього з'явилася сенсаційна стаття про катастрофу НЛО у Розуелі, штат Нью-Мексико, де нібито було виявлено тіла прибульців. Влада вважала за краще зам'яти цю справу і прибрати всі докази. Під час Другої світової війни льотчики розповідали про дивні об'єкти, які атакували їх та зникали. Ходили історії про міста, над якими на небі на великій швидкості літали неопізнані об'єкти. А що, якщо це справді НЛО та прибурці з іншої галактики? Який це може мати наслідок для нашої планети? Чи означатиме це мир? Чи війну? Кінець цивілізації, як ми її розуміємо. Роберт виявив, що в глибині душі сподівається, що Ганс Бекерман просто маячний лунатик, і катастрофа таки справді сталася з метеозондом. Щоб прийняти або відкинути історію Бекермана, йому треба знайти інших свідків. На перший погляд, історія здається неправдоподібною, але щось у ній турбувало Роберта. Якщо зазнав катастрофи Метеозонт, хай навіть із секретним обладнанням, то чому йому зателефонували в таку рань і призначили зустріч в агентстві нацбезпеки о 6:00 ранку, та ще сказали, що справа дуже термінова і свідків треба відшукати дуже швидко? Може, це просто прикриття? Якщо так, то чому